Vadászhat a vadonban! A jónk a vihar következtében valóban viharverté vált. Amikor a szörnyű árokat kiavítottuk, búcsút vettünk az új törzsfőnöktől és hitvesétel, és a következő szélbe vitorlát bontottunk. Hat héttel később szerencsésen megérkeztünk Ceylonba. Körülbelül két hetet tölthettem ott, amikor a kormányzó legidősebb fia meghívott egy vadászatra. Boldogan fogadtam el a meghívást, hisz először nyílott alkalmam rá, hogy őserdőbe vadásszam. Nem vadász vadászexpedícióra készültünk, mindössze nyúlfartnyi időre akartunk vadászszerencsét próbálni. Barátom szép szál, csupa izon volt, rég hozzáedződött a forró éghajlathoz. Engem viszont már egy rövid séta is levert a lábamról. Alig értünk az őserdőbe, már is jóval a társaság mögött kullogtam. Így nem csoda, hogy elvesztem. Társaim csak később vették észre eltűnésemet. Ellenállhatatlan vágyam támad, hogy kifújjam magam egy sebessodrású folyópartján. Az enyhet kínáló árnyékos part már jó ideje pihenésre csábított. Alig hevertem le, már is nezt hallottam a hátam mögötti ösvényen. Hátranéztem, és majd, hogy nem sóbálványán nem váltam. Egy félelmetes, jól fejlett oroszlán tartott egyenesen felém. Sörényét felborzolta, és fejedelmi morgásával kegyesen tudtomra adta, hogy bár testem legyöngült és erőtlen, ő mégis beéri csekészségemmel, vagyis engem kíván megreggelizni. Nem kérte bele egyezésemet, egyszerűen kinyilvánította akaratát. Puskám csak nyúl sörétre volt töltve. Gondolkodásra nem volt sok időm, az oroszlán egészen megzavarta a kamasz fejemet, így lövésre szántam el magam. Úgy véltem, elieztem, esetleg meg is sebesítem a vestiát. Izgalmamban és félelmemben nyomban rálőttem, mielőtt még lőtávolba ért volna. Ezzel még jobban felbőszítettem. Akkor átüvöltött, hogy egyszerűen égnek áll tőle a hajam. Bár tudtam, hogy nincs remény, mégis menekülni próbáltam az oroszlán elől. Reszkető inakkal szaladtam, de néhány futólépés után, ó, még ma is hideg szánkázik a hátamon, ha visszagondolok rá, egy hatalmasra tátott szájú undorító krokodilus állt el az utamat. Semmi kétség, az óriásira megnőtt példány azért tátotta a kirettentő pofáját, hogy bekapjam. A félelmetes fogak valóságos fegyvertára vicsorgott rám, hozzá hasonlót legvadabb álmaimba se láttam. Képzeljétek el, barátaim, micsoda helyzetbe kerültem. Hátam mögött ugrásra kész oroszlán, előttem a rémséges krokodilus, balra tőlem a vadó rohanó folyó, jobbra pedig egy feneketlen szakadék, melyben, amint azt később megtudtam, óriás kígyók hemzsegtek. Ennyi ellenfélel szemben maga Herkules is tehetetlen lett volna, én pedig, mint már mondtam, zsenge ifjú voltam, így nem kell szégyelnem, hogy félelmemben elájultam. Igen, elájultam, és ebben a félholt állapotban egyre csak azt vártam, mikor mélyednek belém a krokodil hegyes fogai, avagy az oroszlán éles körmei. Ehelyett néhány másodperc múltán furcsa fűsiketítő ordítást hallottam. Ez felett meglepett. Gyorsan annyi bátorságra kaptam, hogy kicsi felemeljem a fejem, és körülnézzek. Nos, barátaim, elképesztő látvány tárult a szemem elé. Az oroszlán abba a pillanatban akart nekem rontani, amikor összeestem, tehát átrepült felettem, és egyenesen a krokodíltorkába ugrott. A sörényes fej belefúródott a krokodíltorkába, s így mindketten egymás fogjaivá váltak. Késlekedés nélkül ugrottam, a késemmel habozás nélkül lenyisszantottam az oroszlán fejét. A puskatussal azután úgy bevertem a krokodil torkába az oroszlán fejet, hogy szuszanyásnyi levegőt se kapott és megfulladt. <gül> Fényes kettős győzelmem után még ki se fújhattam magam valójában, amikor megpillantottam keresésemre indult barátomat, akit rendkívüli módon nyugtalanított hosszú elmaradásom. Tátott szájjal kerek szemmel a két elejtett fenevadra, majd rám. Bizony nem akart hinni a szemének, Végül melegen gratulált. Együtt mértük meg a krokodilt. Pontosan 40 párizsi láb, és két hüvely volt a hossza. Barátom egyre a fejét sóválta, mert még soha sem látott ilyen hatalmas példányt. A vidáman végződött vadászatról hazatérve, elmeséltem a kormányzónak különös kalandomat, aki nyomban kocsit és embereket küldött az őserdőbe a két elejtett vadállatért. Az oroszlánbőrből dohányzacskókat tohányzacskókat egy helyi szü az ügyes mester tömérdek, szép és különleges dohányzacskót készített. Néhányal cejloni barátaimat törvendeztettem meg, a többit magammal vittem Európába, hogy holland ismerőseimet ajándékozzam meg velük. Azok annyira megörültek a különleges ajándéknak, hogy ezer vadonatúj onnanvert dukátot akartak adni érte. Természetesen ezt a nagyértékű összeget, anélkül, hogy bárkit is megsértettem volna, sikerült visszautasítanom. A krokodil bőrét kitömettem, és az Amsterdami Múzeumnak ajándékoztam. Mindmáig az a múzeum legértékesebb darabja. A teremőr minden látogatónak kéretlenül is elmeséli, hogyan ejtettem el a hatalmas krokodilt. És mindössze azt fájlalom, hogy a derékember mindenféle hazugsággal fűszerezi a landomat, így az már alig hihető valóban megesett színigaz történetnek. Például azt mondogatja, hogy az oroszlán teljes egészébe áthatolt a krokodil belsejébe, és épp a hátsó kijáraton akar távozni, mikor a világhírű báró, így nevez engem, vadászkésével egyszerre vágta az oroszlán fejét és a krokodil farkát. Erre a krokodilus roppant megdühödött, így meséli fűnek fának a szószátjár Amsterdami teremőr, megfordult és tévedésből a báró úr vadászkését kapta be. A kés egyenesen a szíve közepébe szaladt, így pusztult el a fenevad. Gondolhatjátok, mennyire bosszantanak engem-e hazugsággyártó kitalálásai. Ha ilyen képtelen hazugságokat terjesztenek rólam, hogyan higgyék el mai kétkedésekkel telikorunkban az emberek az én valóban megtörtént kalandjaimat. M Márpedig, amint azt ti is tudjátok, barátaim, a becsület lovagjainak semmi se fájdalmasabb a vele táplált bizalmatlanságnál.